كتاب الله دستوري دوري دوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلى نوري Alhamdulillah, Rabi l'Alemin, o salatu wassalamu ala rasulim la. Mi se vraćamo našem predavanju u kojem iščitajmo knjigu Šija Safeta Kuduzovića, Svojstva poslanikovog, ali i salatu wassalam namaza, od abdesta do zikra. U prvom predavanju smo čitali i govorili o načinu kako je Šija Safet odabrao da piše u knjigu i počeli smo lagano čitati o abdestu govorići o vrijednosti abdesta, govorići o tome da li namjera obavezna primikom uzimanja abdesta i počeli smo konkretno govoriti o pranju šaka kada smo obradili to pitanje. Govorili smo o ispiranju usta i nosa. Govorili smo o kakvoći, kako i na koji način čovjek primikom abdesta će izaprati e, usta i nos i dolazimo do tog prvog rukna i temelja e, abdesta bez kojeg Znači nema abdesta, to je pranje lica. Znači nakon što smo opravili ruke, a rekli smo nije obaveza po konsenzu sučenjaka, već je to sunet, pohvalna stvar. Nakon što čovjek opere znači, ili isperi, nosi, usta, onako kako smo pojasnili, dolazimo do pranja lica. Pa da vidimo šta vam kaže šri Safet. Uzvišeni Allah kaže, o vjernici, kada hoćete namaz obaviti, lica svoje ruke svoje do izalaka ta operite. Ovo je jasna Allahova naredva vjernicima da se prije obavljanja namaza operu, a od sastavni dio toga ulazi i pranje lica, po konsenzusu učenjaka. Lice, po mišljenju apsolutne većine učenjaka, četiri pravne škole počinju od vrha čela do vrha brade, to je s istojnog djela Donjevilice, i od jednog uha do drugog. Znači, braći, moja draga, tim nekim hronološkim redom, prilikom uzimanja abdesta, šest safet nam pojašnjava, da je jedna elementarna stvar, temelj, rukm, abdesta, bez čega ne može nikako da bude abdest, jeste pranja lica. Mi smo govorili znači, da li usta i nos potpadaju pod lice, ali nakon što smo tu riješili, rekli smo da ne bi to trebalo nikako preskakati, dolazimo do pranja lica. Pa će vjernik, znači uzeti vode u dvije ruke, su odnopret mogućnosti, i oprati lice u granicama od onda gdje mu počinje kosa do bradi i u širinu od uha duha. Znači, nekad imate ljudi, jednostavno to mi ne obraćaju pažnju, pa jednostavno operi možda ovaj dio, ili mu gore ostani ili dole, ili eventualno sa strani, Pa je obaveza znači oprati od mjesta gremiče kosa do brade, širinom znači od uha, tačno od ovi resici do drugog uha. Imamo tu jedno pitanje koje mislim Šir Safet nije spominjala, a to je brada. Pokažu pa islamski učenjaci, ako je brada gusta, ona njena vanština uzima propis lica. Njena vanština uzima propis lica, pa je obaveza vanštinu bradi oprati. Ako je brada gusta, znači ima bukvalno, ajde kažimo, jedno bukvalno izgleda kao produženo lice. To kako je brada, znači rijetka, onda je obaveza čovjeku da opari, operi dio ispod brade, kako bi voda došla do, znači, do koži. Šest sapjet nam ovdje spominje da je po konsenzusu učenjaka ovu obaveza, što znači čovjek može oko ruku, dobro, nemam vode pa preskočiću ruke, ok, ali lice je prva temeljna stvar koja se moža, mora oprati i znači svi hadisi u kojima se govori Boži poslanik i abdestio, u njima se spominje pranje lica. Tu ćemo sve onaj, ajde da kažemo, preskočiti, nakon što smo pojasnili e, granice lica, da je to od bradi, e, od mjesta gdje počinje kosa do bradi, u širinu od uha do uha, da je to sve obaveza oprati. Ako je brada gusta znači peri se njena vaština, a poslije ćemo u sumnetu, da je od sumneta da se uzme vode i da se stavi pod bradu, o tome ćemo poslije govoriti. Pokon senzuru svištama slučenjaka ovo je farz, znači obaveza, ruk, temelj, Na, na abdesta. Nakon toga nam dolazi, nakon što smo oprali lice, znači imamo dva dvije vrste do da, da je to obaveza. Kur'an kaže o vjernici kada hoćete molitvo obaviti, lica svoja operite. Pa perimo lica, nakon toga i ruke svoje do izalakata da čujemo šta nam kaže Šisafet. Prave ruku pod latica. Uzvišen Allah kaže i ruke svoje do izalakata operite. Prenosi se od noanjima i bol Abdullaha da je video Ebu Horeiru kako se abdesti. Prvo je oprao svoje lice, potom svoje ruke, sa dijelom nadlatica. Zatim je oprao noge sa dijelom podkolnica i na kraju je rekao Čuo sam Allahova poslanika, salalaho alaihi veselem, kako kaže Biće prozivani pripadnici moga ummeta na sudnjemu danu, a na njihovim licima, rukama i nogama, bit će svjetlo tragova abdesta, pa ako može, neka pere što više. Vidite, znači ovaj hadis od Rebu Hureyre, ove zadnje riječi su veoma bitne, kažem pa ko može nek peri i viši. Veliko je razilažen kod islamske učenjaka, kada je u pitanju, znači, ovi riječi, da li su one hadis ili su one, nakon što Jebu Hureyre premiju hadis, on je od sebe nešto rekao. Pa velik broj učenjaka je kazao, jer ovdje je, ko može nek peri i viši. Pa znači, ako možeš peri i dalje, Znači, ispadnije da je to hadis. Allah najbolje zna ovi riječi su, znači, e, govor Ebu Hureyri. Mi nećemo se puno tome osvrtati. Drugi temelj, drugi ruk abdesta, bez kojeg nema abdesta, jeste pranje ruku. U ovom momentu želim spomenuti nekoliko stvari. Prva stvar, pranje ruku, je fars obaveza. Nema abdesta bez stoga. Obuhvata pranje ruku od ovda, od vršice prstiju do znači iza lakata, obuhvata cijelu ruku i lakat. Ovdje u ovom kuranskom ajetu rečeno operite, lice, eh, operite svoje ruke do lakata. Pa postoji jedno veliko raziraženje kod istansko vošnjaka, da li lakat potpada, ali s od novom hadisu, evu hurire, znači lakat potpada pod eh, termin ruke. Vidjeli ste malo prije kad smo govorili ono upranje šaka prvu. ono je po konsenzusu sunnet, što znači imate velik broj naših vošnjaka, ljudi, Kad dođu, znači počnu abdestit, operu ruke, operu usta i nos, lice i počnu peru ruke ovda. Jer kaže, oprao sam već ruke, to pranje ruku je sunnet, pa je obave za ruku oprati ponovo od, znači vrha prstiju do iza lakata i lakat. Treća stvar, nakon što su spremljali ove dvije napomene, kako na licu, ali više se vezuje za ruke, zato što su ruke e, dio tijela s kojim čovjek najviše radi, Da bi znači abdes bio validan generalno svi dijelovi tijela koji se peru sa njih se mora sklonuti sve što će sprječavati dolazak vode. Tako žene ako ima lak na noktima, ako peru tako ruke, njihov abdes nije validan. Ili čovjek ima fleku, ima farbi, imate čak čitao sam fet od islamskog učenjaka kad od, od ribi Znači ona imaju ribe pa na njima imaju oni kako se zove krljušte i zaljepi se bukvalno znači tolko se zaljepi za ruku da voda ne može doći ispod do znači čovjek treba da očisti ruku o, da li znači to može biti farba da li može biti nešto drugo od svega što će spriječiti vodu do dolaska znači e, na površinu tijela. naj raširenija stvar je, eh, ajde da kažemo, kod žina, eh, lakiranje nokata i to je znači opasna, opasna stvar. Nažalost, jerujte da imate ne mal broj naših sestara koji tako klanjaju. Jednostavno ne mogu da to, ajde da kažemo, ni razumiju, ni to da razumiju, pa na taj način prvo je neispravan njihov abdest, a nakon toga ispravan, je neispravan i njihov eh, namaz koji klanjaju. Zbog laka. Ako već sestra hoće da nosi lak, onda nek znači nakon abdesta nalakira nokte, ali nikako pri. Tako da, znači, u pogledu ovog pranja ruku, rekli smo da je rukin, da se treba oprati od vrha prstnju do, znači, iza lakata. Lakat se treba, znači, oprati vodom i paziti donji dio lakta, jer jednost nekad ljudi uzmu ovakvu vodu, a ostanje donji dio. Tako isto sa petama. Boži poslanik je rekao u irudosu na hadisu, govadi muslima, teško se petama odvatreju, u smislu teško se petama koje ne budu oprane kada čovek abdesiti. Imate ljudi stavi nogu po česmu i kako voda silazi pete ostanu neoprane. Pa isto je ovdje. Ili šta imate situaciju kad ljudi ako je zima, hladno, pa ima neku debelu majicu i zagrne rukavi i ovdje stane rukav. I on pere još još ono, neće da smokri majicu i do ovdje operi. Maite treba zagrnt, znači viši kako bi čovjek mogao vodom da operi cijeli lakat. Znači rekli smo da imamo razilaženje kod učenjaka i to razilaženje validno, da li lakat sam ulazim u ovaj termin, ali ispravno ispravno je da je obaveza oprati i lakat. Nakon toga prelazimo nakon što je čovjek Nakon što je čovjek znači čovjek smo oprao lice, uno i granci koji su spomenuli, nakon što je oprao ruku, mora biti svaki dio ruke sa svake strane opran, znači lakat i sve. Prelazimo na treći temeljni e, rukn, znači abdesta, a to je potiranje poglavlja, pa nam kaže Šeik Safet: Uzvišeni Allah kaže: "Poglavama svojim potarite." Potiranje glave je elementarni dio rukn abdesta, što znači Da ne vrijedi abdest onome ko ne potarje glavu. Ovo je jedinstven stav islamskih učenjaka. Međutim, postoje velika razilaženja kojih dio glave je obavezno potrati. Imam, bedruddin ajni, tvrdi da se po ovom, da po ovom pravnom pitanju ima 13 mišljena. Znači sad dolazimo do, četvr, do trećeg temelja, nakon što smo opravljali lice, to je prvi temelj. Nakon što smo opravljali ruke dolazimo do potranja po glave. Ovdje imamo dvije stvari. Svi učenjaci su složni da je potiranje glave farz na osnovu riječi Uzishnog Allaha i operite lica svoje i ruke svoje i potarte poglavom. I Ro majtu u suri majdu, u 6 majtu spominju samo farsi. Okay. Pa nakon što su oni donijeli zaički sta da je to farz, onda su se međusobno oni razišli, a dobro, šta je to minimum koji se čovjek mora uraditi? Ja sam neki dan napisao jedan članak i eto čekajmo do dan 2 da se objavi na mimberu. Oko tog momenta. Ovdje imate jednu, molim za, da zapamtite stvari. Vi znate da većina naših naroda, kad abdeste, ono, kako ko, ali potare se malo po glavi, to i to. Znači, braću, moj drago, u hadismu, Buhari i muslima je zabiliženo da je Boži poslanik potirao po glavi na način što je stavljao svoje ruke, znači tu na čelo, potrao bi po kosi, skruž do kraja, skruž do vrata i vratio bi. To je sunet zabiliženo u hadismu, Buhari i muslima. I, nažalost, veli broj ljudi ne zna da je Hanefijski mezheb, da je to sunnet. Hanefijski mezheb kaže, nije ovo bi se svu glavu potratio, ali od sunneta, ako hoćeš da slijedi sunnet Božijeg poslanika, onda potari cijelu glavu. I, nažalost, na neki dan citat od jednog učenjaka u Hanefijskom mezhebu, u Haši odimno Abidina, kaže, ako bi čovjek kontinuirano u Hanefijskom mezhebu ostavljao taj sunnet, on je griješan. Znači, čovjek nikad u životu neće potrati cijelu glavu. Uv Kaže ako vi tako radite cijeli život, kaže bojati se za njega da se da on bježi od sunneta Božijeg poslanika. A imate naši ljudi koji oni nauči samo četvrtina glavi ne idi dalje. Pa treba ljude naučiti ovo je sunnet da se potari sva glava. A ulema se razilazi šta je minimum da bi tvoje potiranje bilo validno. Ali sunnet to da budeš na sunnetu Božijeg poslanika kako je on tu radio onda trebaš potratiti cijelu glavu, bez sada, ajde, kažemo, da ulazimo u detalje šta je minimum. Istan sklučajnjaci, s odmog e, nekim argumentima, ne želim da vas umaram time, šir je ovdje to ovaj, e, razradio, različili su se šta je minimum. Imao ljemen koja kaže, farz je potratiti cijelu glavu. I Allah, Jerušanu najgore i zna, po to najjače mišljenje. Znači, čovjek, osim ako čovjek ima kapu na glavi, turban, onda znači može potratiti prvi dio glave i nastaviti tamo da potari po turbanu. Ali ako nema kapu na glavi, znači u smislu turban, onda čovjek treba da potari svu e, glavu. Znači razilaženje jako postoji, ali meni ovo bitno da naučite. I po hanefijsku mesebu, odnosno pa urijed po konsenzusu, da je sune tako potrati glavu. I treba ljude, kada ih podučaješ, podučavati ga ovako. U nas ljude podučaju kažu, Pot, treba dovoljno samo potrati četvrtinu glavi i stanimo. Ne, dovoljno je potrati četvrtinu glavi ili polovinu ili trećinu već po razno, raznim predajama, ali je sunnet potrati svu glavu. Zašto da se, kada hoćemo klanjati po odnije, moraju se četvrke kjata klanjati. Zašto? Jer je to sunnet. Moraju se dva reka nakon toga klanjati. Zašto? Jer je to sunnet. Pa zašto da se isto tako ne predržajemo sunneta Boži koji je u jednu ruku toliko zapostavljen da ga velika većina ljudi naši ne poznaju. Velika većina naših naroda potiri glavu samo, znači čak kakvi sve sam verzija gledao kako ljudi potiru, znači to je strahota. Znači čovjek odsunete da se ruke, znači stavi na čelo, da se potari sva glava i da se vrati. To je zabilježeno u hadismima Božih postanika, ali se dati u oselam. I mi znači, imamo ovdje e, velike rasprave kod učenjaka, ali ono što se može kazati znači jeste da je jasno, precizirano, sunetom Božem poslanika nije se ratu se seram da se potiri sva glava i da postoji razilaženje šta je minimum e, koji je, e, ajde da kažemo, obaveza da se potari, ali ko što smo govorili tamo kad je bilo u pitanju ispiranje usta i nosa. Pa smo rekli, ima razilaženje u to vađbi ili nije, ali je praksa poslanika da nikad to nije ostavljao. Pa znači najsigurnije je da će ove ovaj potari glavu na ovaj način i uz, uz Allahov pomoć tada je postupio ispravno po svima. Uzmite se vijedno pravilo. E, kada god imate mogućnost da uradite nešto i niko vas ne kritikuje, a ako uradite nešto drugo, jedni će vam već ok, a jedni će vas kritikovat, uvijek uradite da vas niko ne kritikuje. Što znači preneseno u ovom značinu? Ako potarite svu glavu, niko vam ništa prigovoriti neće. Ako potarite pola glavi, ima uleme koje kaže Boga mi je abnosti nije ispravan. Kaže ima uleme ispravan je. Pa da bi ja, da bi bili siti, ovce na broju, potarim svu glavu, ispunio sam sunnet, sva ulema mi kaže, abdest je zadovoljavajući po sunnetu i Zato nije prioritetniji. Nego da uradim nešto, a dio uleme će me kritikovati s pravom, s jakim dokazima, da moj abdest nije upotpunjen. Pa znači, uvijek kad imate takvu situaciju gdje možete, ako postupim po jednu mišljenju, svi će mi reći ok, Ako uradim po drugom mišljenju, pola će mi reći ok, a pola će reći Boga mi nisi dobro uradio. Uvijek je bolje normalno kad se može urati shodno dokazima, shodno argumentima. Jer imate nekad kad ljudi u datom momentu dijelimično, možemo nazvati, pretjeruju. Kaže, predostrožnost, predostrožnost. Predostrožnost za tebe. Ali nemoj za ostali muslimane. Ali ako je nešto jasno prineseno uposlenikom sumnetu i nije teško, ako već dođem vaku, potruo sam glavu do pola, Pa šta je to o čemu? Znaci samo da nastavim i završim. Tako da insan treba živjeti, eh, ajde kažemo, po tom pravilu. Nakon toga nam je šest spomeno jedno pravilo, jedno ajde kažimo, po ja bih želio da ga izbjegnemo, da ga preskočimo zbog ajde kažemo, može doći do malo onaj pogrešnog satanja, potiranje šije to na slobu po kapi, po turbanu. Kod nas znači onaj, se nosi turban pa ćemo to i preskočiti, a imam i nekih drugih razloga. Šta je interesantno spomenuti na kraju ovog poglavlja? Da žene, žene koje nosi mahramu, jer kada je u pitanju turban zašto ja želim da to preskočim, iz razloga što je imao Lemirkova kada govori o potiranju po turbanu, postavljaju uvjete za turban. Da je svezan ispod vrata, da je svezan preko leđa dalje, da je ga teško skinuti. E, žena, ženino nošenje mahrami potpada po te uvjete. Tako da žena, ako negdje pogotovo imala bi situaciju da negdje, hajde da reknemo, na otvorenom abdesti ili negdje možda žena koja radi u školi ili neko ko radi u nekoj državnoj instituciji ili negdje u firmi, pa treba da abdesti teško bi bilo da skine iglice i da skine mahramu, možda ju neko i vidi ili šta ja znam, znači kad dođe do momenta potiranja ona ima pravo da potare po mahrami. Znači, To je jedna velika olašica i to je prineseno od supruga Boži Kostanika Lisel, ja to se vam, A to se pogledaj vezuje za ovo potiranje po evo, še je to naslovio kapa, iako je to znači od vadisnom Boži Kostanika Lisel sam e, zabilježeno kao turban, ali učenjaci, znači, su u pogledu to potiranje po turbanu imaju dosta govora da li se mora ovlačiti na abdest, da li je ograničenje kao ograničenje kod mestvi, da li je to samo turban koji je teško skinuti ili je to svaka druga kapa i tako da se ne bi time umarali, nama je bitno bilo naučiti da je potiranje po jedan temeljni rukn abdesta da se ulema lema razilazi koliko je minimum obaveznosti, ali smo rekli da je bolje se predržavati onoga što je zavrježeno u jasnima, gdje smo vođeni priznanike u Buhari muslimu, da se potiri cijela glava. Nakon toga nam dolazim e, kao pojašnjenje. Dobro, nakon što smo rekli potirimo po glavi, govorili smo koliko dolazi koliko puta. Nakon što smo definisali koliki dio potrati, e zapavljate znači, potiranje glave je izuzetak u abdest, u smislu ovoga. Kada je u, kada je u pitanju abdest i svi ostali dijelovi tijela, može čovjek pratiti se prilikom abdesta jednom, dva put ili tri put. A kod ko glavi je specifično zato što glava se potiri, glava se ne peri. Pa kažu neki islami slučajnici, nema, e, hajde da kajemo, racionalnog e, jačini Da čovjek više puta potire glavu. Jer nije pranje, ali postoji razilaženje shodno rivajetima u velikoj većini rivajeta, ali evo vidimo šta će nam Šeji Safet kazati, potiranje glavi više puta u oglavlji. Od Osmana Ibn Afana se prenosi da je poslanik Salallahu Alaihi Veselem potirao svoju glavu tri puta. Ova predaja, znači imate mnogi predaje u Buhari i Muslimu da je potirao, a hadisi opisuju a, a, abdes Božije poslanike, kaže opravo je ruke tri put, lice tri put, Pa je potrao glavu jednom. Velika većina hadisa je ta. A ima hadisa koji su, ovo su u Gohari i Muslimu, a ima hadisa koji su na nižim stepenu gdje je spomenuto da je Boži poslanik Anise Ratu 7 ponekad potirao i tri puta. Pa da vidimo šta vam kaže Šisafet. Prenosi se od Alije u opisu abdesta poslanika Salallahu alihi wa sallam da je potirao svoju glavu tri puta. On si se od ibn Malika da je potirao po tri puta. Šej nas rodinu Albani kaže, to je ispravno, potiranje glave tri puta. A predaje koji govore o potiranju glave jednom, iako su mnogobrojnjeni, nisu oprećeni ovoj versiji. Od sunnete je da se ponekad potire i ovako. Ovo mišljenje zastupa imam Šafija i većina učenjaka šafijske pravne škole. Imam Ahmed po jednoj verziji, Davud i ibn Hazm, ibn Džavuzi, Salani i drugi. Znači... Opet še sakret vidite pristupa, znači, hajde da kažemo, citiraju ove riječi Šihalbanija kao e, neko preferirajuće mišljenje. Imamo da je stavna praksa, odnosno većinska praksa Božeg poslanika, bila da je jednom potirao glavo. Ali imamo dvije ili tri predaje od nekog osoba da su zabilježili da je potirao i dva ili tri puta. Pa kaže Šihalbanija, jeste većinska praksa i većina hadisa je da je jednom. Ali da čovjek nekada, ajde evo jednom sedmično, jednom u 15 dana potarije dva puta ili tri puta uzavlao pomoć, nije pogriješio i on je uprakticirao i onaj, ajde da nazovemo ga, povremeni sunet kojeg je radio Boži poslanik, pa znači nema potrebe da mi isključimo kaj moraš jednom ili moraš tri puta. Znači, pa je, e, ajde da kažemo, prioritetnije da reklimo, rad ćemo onako kako je preneseno. Većina Hadisa prenosi da je potrebo jednom i mi ćemo većinom potreti jednom, a ponekada, ponekada ćemo potreti i znači, i više puta. Nakon toga, kada je u pitanju glava, tada se i potiru i uši. Pa nam Šeji Safet prelazi na poglav i kaže potiranje uši. Islamski učenjaci su složni da je potiranje ušiju legitimen postupak i da je to bila stalna praksa Allahovog poslanika. Večina ni smatra da je to sunnet i da ne postoji jasan dokaz obavezi njihovog potiranja. Ovaj stav zastupaju učenjaci Hanefijske, Malikijske, Šafijske i pojače mišljenje učenjaci Hanbelijske pravde škole. Međutim, neki učenjaci idu dalje od toga pa smatraju potiranje ušiju obaveznih. Imam Ahmed smatra da, da ona je ko ostavi potiranju ušlju, treba ponoviti svoj abdest. Ishaq ibn Rehvej kaže da je potiranje ušlju obavezno, vlađim, i ako se namerno ostavi, treba ponoviti abdest. Mišljenje obavezi potiranja ušlju, odabrava i šehal ban. Ovo nam sve što će pročitat, ovo je opet, znači, veoma bitno za zapamt. Pored ovog razilaženja među islamskim učenjacima najbitnije je napomenuti da poslanik sallallahu alihi vselem ili neko od ashaba nisu nikada ostavili potiranje uši u priabdesu. A najbolja uputa je uputa poslanika sallallahu alihi vselem i njegovih asfama. Znači, velika većina u lemiji kaže potrati uši je sunnet. Ima učenjaka koji su rekli da je obaveza, samim tim rekli smo uvijek ako rekli da je nešto obaveza, ako ga preskočiš moraš ponoviti Hadist. E, Velika ličina kaže, ali ok, to je dijelobično njihovo razumijevanje. Ali da vidimo šta je praksa poslanika, nigdje ne imate Hadis da je poslanik Hadistiju i potrao je glavu, a uši preskoče. Ne, svi Hadisi. Iako smo rekli to je veliko vam pravilo, zapamte ga večeras. To što određenu stvar poslanik čini kontinuirano, ne znači da je vađib. Ali je sigurno uzdižen jedan visoki nivu. To je veliko pravilo. Imate mnogo stvari i poslaniki radju kontinuirano, a nisu vađib. Ali dok je radju kontinuirano, one su na visokom stepenu a pa tako ćemo mi i i završiti ovu ovu ovu pouku, znači potranja je po ušima, znači čovjek ne treba gledati šta je Ulema rekla u smislu jeli važljivo bil nije, ako nam je preneseno da je poslanik uvijek pimkom apesta, znači potirao svoje uši, ali da nam se desi, ne daj bože da čovjek zaboravi u pranjušima da treba da zna da velika većina Uleme je smatrala da je to sunnet. Tako kako bi čovjek i zaboravio potrati uši, a bio znači sigurno zaboravaju uzalavu pomoć Allaha najviše zna, jer znači oni je došli i potarite po glavama u kuranskom ajetu, uši nisu spomenute. Tako da, znači, jako je mišljenje da je tu sunnet, ali to ne treba izostaviti iako je tu sunnet. Nakon toga, <clears throat> logično je, kao što kad smo govorili o ispiranju usta i nosa, prvo smo pojasnili propis, nakon toga pojasnjavamo način. Pa smo govorili o ispiranju usta i nosa, da je kod većine učenjaka sunnet, kod neki vađi, pa smo pojasnili kako... E sad isto, neko ko prvim put se susreće s ovim pogledanjem, potiranje po ušima. Šta to znači potiranje po ušima? Po smo potrali na ovaj način. Kako ću po ušima? Ovaku, ovaku, šta ću radit? Sad ćemo vidjeti šta nam kaže še i safet, je zabilježeno u hadisom Božih poslanika. Od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik sa Allahom, ali ih i veselem, potirao uši sa spoljašnje i strane. Ibn Abbas, također u drugoj predaji, u kojoj opisuje poslanikov, salallahu alihi veselem, abdest kaže, pa bi kaži prstima potrao unutrašnjost ušiju, a palcima spolješnjost. Znači, imamo e, dvije stvari. Da je legitimno znači potiranje ušiju i kako, na koji način. Znači, každje prsti se stave u uši, a palci idu sa ove druge strane. Pa se palcima potiri inština a sa každvim prstom se potiri, znači ovaj dio unutar. Tako da, to je sunet. To je sunet, znači kada je u pitanju način, a čovjek na bilo koji drugi način da potari, inša njegovo potiranje validno, ali je to zabirežno u sunetu, da se potiri i vanjština u šiju, koja je do glave, i unutrašnjost. A najjednostavniji, najbolji način, na taj način, znači da palce, čovjek každvim prste stavi u uši, a palčevima potari vanjski dio. Dobro, što kaže imam tirmizi, Imam Tirmizi kaže, većina islamskih učenjaka smatra da uši treba potrati sa spoljašnje i unutrašnje strane. Ovo mišljenje zastupaju Hanafijski, Malikijski, Šafijski i Hanbelijski pravnici. E. Znači vidite kako, vidite kako ulema radi da knjige da ti je lakši zapamtit. Prvo ti spomeni propis, nakon te toga pokaži način, nakon toga sporedna pitanje. Ovde mi sad imamo abdestimo. Oprali smo ruke, oprali smo usta i nos oprali smo lice, oprali smo ruke, potrali smo po glavi, na takav način. Dobro, jedno pitanje koje se logički nameći samo po to je, da li nakon što potarim glavu, sa istim tim rukama, znači da ih ponovo ne klasim, ću uši, potrati uši, ili ću znači, uzeti nove vode kao oprati malo ruke, pa to urati. Da vidimo šta nam Šejih Safer kaže kod tog pitanja. Da li se uzima nova voda za potiranje uši? Šejihul islam ili kajijim kaže nema ni jedne ispravne predaje da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzimao novu vodu za potiranje ušiju znači potirao sa vodom što preostane nakon potiranje glave uzimanje nove vode jedino se prenosi od Omaera Šejh Mubarak Fouri tvrdi ne znam ni jedan hadis koji upučuje na potiranje ušiju uzimanjem nove vode a da mu nije nađena zamjerka naime Spor se vodi oko hadisa koga bilježi Imam Beyheki bejhe, od Abdullaha ibn Zejda da je vidio poslanika salallahu alaihi wa sallam kak uzima novu vodu za potiranje ušiju, mimo vode kojom je potrao svoju glavu. Šejih Albani kaže, u sunnetu nema ništa što obavezuje na uzimanje nove vode za potiranje ušiju, već se potiru preostalnom vodom na rukama nakon potiranje glave. Sljedeće stranice... Međutim, mnogi hadijski slučnjak su odbacili ovaj hadijs. Ova skupina učenjaka kao dokaz koriste hadis koga prenosi Ibn Abbas u opisu abdesta poslanika, salallahu alihi veselem, potom je uzeo novu vodu i potrao po svojih glavi ušima. Na osnovu ove predaje imam Nesaji je naslovio cijelinu potiranju ušiju sa glavom. Većina islamskih pravnika smatra da treba uzeti novu vodu za potiranju ušiju. Ovo mišljenje zastupuje malikijski, šapijski i pojačoj verziji hambelijski učenjaci. Akoaj uzme novu vodu za potiranje ušiju, njegovo potiranje će biti validno po konsenzusu islamskih istoričara. Znači bez obzira na koji način čovjek da potavi, njegovo potiranje je validno. To je nama pita. Na bilo koji način da čovjek na bilo koji način da čovjek potire po ušima, njegovo potiranje znači ispravno u smislu da li uzeo novu vodu ili ne. Ali u jasnom sunnetu Božijeg poslanika nije to nigdje preneseno. Tako da znači čovjek ako hoće da slijedi ono što je kazao Ibn Rokajim, znači oni su iščitavali sudne Božih poslanika, znači baš dubiozno, kaže ne postoji validan hadis koji potvrđuje da čovjek nakon što potare glavu treba da skvasi ruke pa potare uši. Već sa onim rukama, znači vlažnim rukama od potiranja po glavi će i potrati uši. Dobro, nakon toga dolazi nam logično jedno pitanje po redoslijedu, nešto što je prisutno kod nas u uglasni u praksi, a to je potiranje, Vrata. Da vidimo što nam kaže Šejh Safet potiranju vrata. Da li je ispravno potirati vrat pri uzimanju abdesta? Islamski pravnici po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Izrazita većina hanefijski i mnogi šafijski pravnici smatraju da je potiranje vrata legitiman postupak. Većina islamskih učenjaka smatra da potiranje vrata nije legitimno jer nije utemeljeno u sunnetu. Ovo je stav malikijskih učenjaka, jače mišljenje u šafijskoj i hanbelijskoj pravnoj školi i stav nekih hanefijskih učenjaka. Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže: "Nema ni jednog ispravnog hadisa da je poslanik sallallahu alajhi wa sellem potjerao svoj vrat pri uzimanju obdesa." Isto ovo smatraju šejhul Islam ibn Kayyim, Imam Nawawi, Ševkani, Ebu Tajib Abadi i sami kolegi za islamskog misionarsa. Ovo zapamtite kada vam se navede da četiri pet veliki hadijski eksperata kaži da u određenom poglavlju ni jedan validan dokaz, onda je to velika stvar. <coughs> Ibn Taymi'e, Ibn An-Neovi, i tako to su velika ulema, to su, to su velika, velika imena i veliki il Kad oni zajedno imaju stav da u određenom poglavlju, to su ljudi koji su živlili u 7. i 6. stoljeću i 8. stoljeću, Dobro, nije to vrijeme prvog, drugog ili trećeg stoljeća da možemo reći pa još se nisu hadijske zbirke kompletirale ili, ili. Ne, zbirke su se kompletirale. I ako oni kažu nema hadijsa, onda zaista, hajde da kažemo, je veoma teško da se desi da ipak ima neki hadis. U svakom slučaju, veću, moja draga, ne postoji jasan hadis i argument koji čini legalnim potiranjem vrata prilikom abdesta. S druge strane... Uvijek uzmite sve pravilno, hadisi koji u Buhari i muslimu su najprioritetniji da se slijedi. Pa ako su toliko hadisa u Buhari i muslimu prineseni i nigdje nije spomenuto potiranje vrata, ima tamo neki hadis o kojeg se spoli ulema žestoko spomenuto je potiranje vrata i to indirektno, onda, znači, Allah najbolje zna da je prioritetnije da čovjek, hajde da kažemo, ostavi takvu stvar. Dobro. Nakon toga nam je ši satvet, hajde kažemo, dijelimično, e, možda je se ova stvar mogla uklopiti negdje na drugom mjestu, vezano u pogledu e, gdje da se ta pitanje spomene u, u knjizi, e, prolaženje prstima između prstju. Znači, ovo pomeni se moglo spomenuti na nekom drugom, jer jednostavno mi govorimo, o, onaj ali, hajde kažemo, bar kod mene tako, onaj, rekao da nije kod mene neka greška u kizi. To je možda trebalo kad se operu noge, onda je logično se govori da li, da li čistiti između prstiju ili kada se govori prilikom pranja ruku na početku, ali o šest safet je to stavio i to je njegov u na ovom dijelu knjige, ali generalno u lema kad piše uvijek pokušavaju da stvari redaju racional da ti je lakše zapamtiti. Pa govoriti sad ovdje o pranju prstiju, ručnih i nožnih, je dijelimično eh, hmm, stvar koja bi se mogla malo pomijeti ili naprijed ili nazad, ali to nimalo ne utječe i na, na validnost knjige, eh, niti na njenu vrijednost. Pa da vidimo šta kaže naslov šta kaže knjiga. Prolaženje prstima između prstiju. Allaho poslanik, svala Allaho alaihi wa sallam, je da se prilikom uzimanja abdesta prođe, protrlja prstima između prstiju, ruku i nogu. Učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske i abelijske pravne škole smatraju sunnetom ovo očišćenje i izdvaju prstiju. Poznati hanefijski učenjak Abu Bekr El Djesas tvrdi da niko od učenjaka ovaj postupak ne smatra obaveznim vačbo. Odlekita, njih... do, do to je znači imamo ovaj nomenat Osim u slučaju što je navjela u Lema, ali ne volim da vas umaram sa tim pod setnicama, imate ljudi, na primjer, čije su noge malo deblje, pa su mu prsti toliko spojeni, da on kad stavi svoju nogu pod vodu, znači jednostavno voda ne prolazi između prstiju. U tom slučaju je obaveza rastaviti prste da voda uđe u taj svaki dio. U protivnom, znači, kao što ste vidjeli, četiri pravne škole kažu da je sune da se rastavi prste prilikom pranja i ručni i nožni kako bi se što bolje očistile i ruke i noge. Ali je to samo sunet. Osim u slučaju, vidjet ćete poslijeći 6-7 minut, ako ima prste koji toliko tijesan da voda ne dolazi ispod prstena, ili ako su prsti debli znači pogotovo nožniti što se češće dešava, kad bi čovjek znači, stavio svoju nogu pod vodu, voda neće će ući između prstiju, tada je, znači, hajde da kažemo, obaveza da se opere e, mjesto između, između prstiju. Nakon toga dolazi i nam jedno slično poglavlja, to je prolazen, prolaženje prstima kroz bradu. Pa da vidimo šta nam šešt safet kaže. Prolaženje prstima kroz bradu. Odde... Možeš li se samo tamo vrat prilikom čišćenja između? Prilikom čišćenja između nožnih prstiju počinje se od malog prsta desne, a završava se kod malog prsta lijeve noge. Jeste vidjeli? Desna, desna noga i lijeva noga. Pa se počni od malog prsta desne noge, završaje se kod malog, znači ide se ovako, pa se ovda počni ovako. Počnemo od desne noge, od malog prsta, pa onda pređemo na ljevu nogu, počnemo ovda i završajmo na malom prstu. E, to je, hajde kažemo, dijelimično i ić tihad, znači na koji način čovjek da perje prste. Prelazimo na drugo pitanje. Proloženje prstima kroz bradu. Od Elisa ibn Malika se prenosi da je poslanik, salallahu ve vselem, Riljkom uzimanja abdesta donio vodu u šaci ispod svoje brade, zatim je prošao prstima kroz nju i rekao ovako mi je naredio moj gospodar. Od osnana Ibn Affana također prenosimo da je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam prolazio prstima kroz svoju bradu. Neki islamski učenjaci nisu prihvatili ove hadise, međutim mnoštvo putiva kojima se prenose ove ovaj predaje ukazuju na njihovu osnovu sunetu. Hadis koji prenosi jedne Sibun malih navodi se sa četiri različita puta. Drugi ashabi također prenose hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govore o prolaženju prstima kroz bravu kao Aisha, Amar ibn Jasir, Ummu Seleme i mnogi drugi. Znači, Vidite, velika, velika većina, radi se opet o pitanju da li privatiti Hadijs ili ne, njegove rodostojnosti da ili ne, ali radi se o jednom sunetu da se uzme, znači za ljudi imaju veću i vustu brade, da se uzme vodi i da se natpasi dio ispod brade i da se prstima provuče kroz bradu. Nakon toga nam dolazi jedno veoma bitno pitanje. Znači, iako opet, ajde da kažemo, Šeš Safje nakon toga pojasniti pranje nogu, po meni je opet bilo logično da nakon pranja nogu, nakon što se završi cijeli abdest kao redosljed, znači radnja, nakon toga govoriti o redosljedu. Ali evo šest sakjet nam je spomenuo jedno pitanje, interesantno, a to je, neko hoće da abdest ti kaže pa dobro, joj ću početi prvu od nogu, pa ću glavu, meni je bitno da operim četiri stvari. Da operim, znači, ruke, lice, noge i da potrim po glavi. Da li je redosljed kojeg smo mi spomenuli obavezan ili nije? Da čujemo šta nam je šeši safet kazao potom. Redoslijed pri uzimanju abdesta. Uzvišeni Allah je naredio abdest u Koranu i spomenuo redoslijed koji se mora poštovati pri uzimanju abdesta. Nema jasnog i ispravnog argumenta koji dozvoljava izmenu redoslijeda po kome je naredjeno uzimanje abdesta. Osim ispiranja usta i nosa i to nakon pravnja podlaktica. Jer se zato nalazi dokaz u vjerovodostujnom sunnetu. Dobro, to ćemo. Znači, vraću maj draga, Allah Jeršanu najbolje zna. Ima, nakon toga šest safet nam je spomenuo da ima mišljenje u Lemi da redosljed nije obavezan. Ali, ako vidimo, uvijek se vraćamo na dva temelja. Inače, možda vam je malo ovo teško sad, ali evo ako da razumijete. Arapi, Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. Objavljen na arapskom jeziku i Arapi imaju stil svog izražavanja kojeg uvijek Kur'an potvrđuje. Pa je bilo logično da nije redosljed bio obavezan da se stvari koje se peru u abdestu spomenu zajedno nakon toga nešto što se potiri. Već Allah Žešanom kaže pa operite lica, operite ruke, pa potarite po glavama, poperte pa noge. Da nije bio redosljed obavezan, Allah najbolje zna, znači Arapi bi to spomenuli ovako, operite, operite e, lice, pa ruke, noge i glave potarite. Jer oni voli da iste radnje porijedaju u istom a da druge radnje porijedaju na drugo mjesto, ako shvatati. Znači, ovo se radi u pranju, ovo se radi u potiranju. Pa je Allah Jeršanu ovu radnju potiranja ubacio između dvije radnje pranja. Pa kaže islamski učinaci, nije spomenuta osim što se želi da je to redosliju. Da nije se želi redosliju da Allah bi je spomenuo poslije. Allah Jeršanu učinu najbolji zna. Tako da, na osnovu toga, prvo imamo argument da je kuranski ajed porijedan. Operite ovo, operite ovo, operite ovo, operite ovo. Je Druga stvar, ne postoji ni jedan irodostajan hadis, osim onog izuzetaka koji je šest novinu, ali to je mali izuzetak, uvijek svi hadisi Boži poslanika govori da je prvo pravo šake, nakon toga pravo znači usta, nos, palice, nakon toga ruke, nakon, nakon toga potravu glavu i uši, nakon toga pravo noge. To su svi hadisi Bože poslanika. Tako da Allah je ošavno najbolje zna redoslijedje, obaveze. Iako se čovjek u desku da se zabuni, najbolje znači ili da počne iz ili da se vrati na ono mjesto dokle li zna da išu po ispravnom redoslijedu. Nakon toga nam dolazi poglavlje pranja nogu. To je zadnji elementarni dio abdesta, pranja nogu. Pa da vidimo šta nam kaže Safet, pranje nogu. Uzvišen Allah kaže i noge svoje do iza članaka operite. Mnogobrojni su dokazi i sunneta, a neke smo već spomenuli, koji udiraju na obavezu pranja nogu. Abdullah ibn Amr prenosi da je Allaho poslali i sl. Allaho, ali Ibn Isl. rekao, teško se eakabima odvatre. U komentaru hadisa Imam Bevali kaže, ova prijetna se odnosi na one koji ne potpunjavaju pranje nogu prije abdestu. E, eh, to je vrać, madraga, znači četvrta radnja bez koje nima abdesta. Mi imamo neke stvari koje smo rekli da se kod njih se može malo i kalkulisati, Pranje ruku, pranje usta, nosa, hajdi uši, ali znači pranje lica, potiranje po glavi, pranje ruku i pranje nogu oko toga animaka kulisa. Imaju dijelnično, kad je u pranje ruku, da li upadaju latovi ili ne. Sad ćemo vidjeti noge isto, da li članci potpadaju ili ne, da li oprati između prstiju ili ne. Ali generalno kao pojava pranje nogu, to je elementarni dio i čak vidite, kaže Allah, Allah teško se petama, od dva, tri, u smislu teško se pjetama, koji čovjek ne operi, pa je obaveza oprati nogu od vršice prstiju do iza članaka. Članci, znači, potpadaju pod obavezu pranja, e, isto tu treba paziti nekad ljudi, ono stavi e, nogu pod vodu i ne dođe voda gore do iza članaka i članci na operu, a da ne govorimo o pjeti i za peti. pa čovjek treba, jer radi se vraćamo, moja draga, uvijek za pantracno namazu, Radi se o krupu stvari, da čovjek malo posvjeti pažnje, da usmije malo vode, pa da znači, protrelja petu, da stavi vodu, znači, da stavi nogu u počesnu itd. Ali da bude siguran da je znači voda opravila njegovu petu. <kuh> Nakon toga, e, da vam spomine opet ponovno o pravilo, rekli smo svaka stvar koja ima dvije stvari na tijelu, kao što su ruke i noge, bez obzira da li čovjek opravo lijevu ili desnu nogu, To ne utječe na ispravnost, po konsenzusu. Kad bi čovjek svaki dan, čitav život, pravo prvo lijevu nogu pa desnu, njegovadne ste ispravljeni. Ali je sunja da peri prvo desnu pa lijevu. Zašto? Zato što Allah zašao kaže i operite ruke svoje, i operite noge. Pa nije spomenuto šta prije. Pa od novom kuranskom ajetu, redoslijed, ali samo redoslijed između ova dva organa nije obavezan. Može biti prvo lijeva pa desna, ali je posumnjato i nikad nije zabilježeno da je Boži poslanik ali je iz 7 do 7 oprao lijevu pa desnu. Ali ako bi se deslo čovjek se zaboravi nešto zbuni, opere prvo lijevu ruku ili mu je nagodnije možda zbog vode ili zbog nekog drugog razloga, ako opere lijevu ruku pa desnu, abdest mu je valida pokov sezusu. Isto tako važi i za noge. Nakon toga šta nam še i sad kaži? Pranje nogu je elementarni dio ruknog abdesta. Možemo ako se potrije po mestima, promišljeno apsolutne većine pravnika. Ovo je stav učenjaka četiri pravne škole po ovom pitanju navodi se konsenzus pravnika. To je to. Znači po konsenzusu islamskih učenjaka obavezanje prati noge. Idemo na sljedeći poglavlje a to je upotreba e, samo ovuzani učeno bitno je napomenuti, bitno je napomenuti da se mnoge perilu sa člancima i to po mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka. Znači po apsolutnoj većini učenjaka članci podpadaju Kao što smo rekli, kada se peru ruke, treba oprati od vršice prstiju do iza lakata, isto tako kada se noge peru, peru se do iza članaka. Nakon toga jedno novo poglavlje, e, dijelibišno nije strikno vezano za abdest, ali ima vezu s abdestom, a to je upotreba misvaka. Pa da čujemo što nam kaže še? Upotreba mi svaka. Ebu Horeire prenosi da je poslanik, sallahu alihi wasallam, rekao da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, da redljubim da koriste misvak pri svakom abdestu. Znači, ovo je jedan od velikih hadisa, da kaže Boži posljednik da se ne bojim da ću otežati svom umetu, ja bi im naredio. Znači, toliko je pohvalno korištenjem i svaka, prilikom svakog abdesta i prilikom svakog namaza, da Boži posljednik kaže, ja se samo bojim da im to ne otežam. A da im neće otežati, ja bi naredio svom umetu da svi prije abdesta moraju da očiste zube i svi prije namaza da moraju da očiste zube. E, nije ćemo se puno tu zadržavati, da bi obratili večeras, ako bogdan, abdest, možeš nam dalje nastaviti, pranje po tri, dva i po jedan put. Pranje po tri, po dva i po jedan put, prenosi se da je poslanik, salallahu alaihi wasallam, uzimajući abdest, prao svoje dijelove tijela po tri puta. U drugim hadisima se navodi da je prao svoje dijelove po, put, po dijelove tijela po dva puta, a nekada po jedan put. Mnogi hadijski slučnjaci su u svojim zbirkama naslovali poglavlja abdest jedan put, jedan put, abdest dva puta, dva puta, abdest trej puta, tri puta. U sumnetu poslanika salallahu alayhi wa sallam navodi se četvrti kombinirani način pranja. Abdullah ibn Zeid prenosi da je poslanik salallahu alayhi wa sallam uzimajući abdest opravo šake i ruke do lakata po dva puta, a lice i noge po tri puta. Ibn Kajim kaže, u ispravljenim hadisima se navodi da je poslanik salallahu alayhi wa sallam Abdest je operujući dijelove tijela po jedan put, dva puta i tri puta. Nekada je neke dijelove pravo po dva, a druge po tri. Šta nam je bitno zapamtiti? Shodno potrebi i shodno znači, vremenu i prostoru, čovjek je dozvan da operi znači, svaki dio po jednom, rekli smo da glava, po to ne potpada, posto postoji razilaženje, dva puta ili tri puta, a i kombinirano. Ali treba zapamiti da se preko tri puta ne može pratiti. Šta nam kaže Šijsafet u ovom jednom citatu? Ovdje je neophodno da nije ispravno pranje djelova tijela više od tri puta. Znači, tri puta to je neki maksimum. Dobro, nakon toga nas interesuje jedan od sunneta ili finih stvari vezani za abdest, jeste pokuđenosti rasipanja vode. Da vidimo šta kaže šeji sati. Pokuđeno je rasipati vodu pri uzimanju abdesta. Uzvišenji Allah kaže, i ne rasipaj mnogo, zaista su rasipnici braća šeitanova. drugo drugom ajetu Allah kaže, on ne one koji pretjeruju. Od denesa Ibn Ma'al'ka se prenosi da je poslanik sve Laha kupao, gasulio sa četiri do pet muddova, a uzimao bi abdest jednim mudom. Znači, braći Majera, to je nažalost, moramo svi prihvatiti ih za pamć. Sve odmah ostavite morbitele, Allah koji je toliko zapostavljeno. Božniji poslanik je abdestio sa ovolikom vodi, sa čašom. To je mud. Znači, sad kad bi uzijeli natočine pregrište, mudje je pregrište, sad kad bi istiš pregrište, to je čaš samo čašom vode su meta. Može čovjek potroš malo i više, nisporno, ali to su A sa četiri ove čaše se Božjih poslanika do pet kupalo. Mi ne možemo okupati lice sa pet čaša vode. Kad bi neko sakupio vodu koju mi koristimo za za za ili kupanje pola vojske na bedru bi se moglo okupati za vrijeme poslanika. E, Jes tu to vrijeme, kod nje bilo manje vodi, ali braću moja draga, znači, ovdje se potencira da se čovjek uči znači, skromnošću, da se voda ne rasipa, voda je, hajde da kažemo, izvor našeg života, tako da e, čovjek treba da pokuša. I vjerujte, nekad neko misli da je to dijelnično i poteško. Uzmite sebi plastičnu čašu, flašu vodi, onu, i promušte jednom malom miglicu i gore onda čep malo samo otvrnite i voda teče ko tanka, ko, ko, hajde da kažemo, konac. I tada abdestu pravo abdestite, vidjet ćete da ćete potrošiti samo pola, čaš, pola flašene plastične i vi ćete završiti abdest. Pojenta je znači što neko odvrne i ono samo što je on odvrnu, prije što je stavio ruke, stoliko vode je poslanik abdestio. On odvrne i dok stavi ruke ono što je vode je izišlo, stoliko je poslanik abdestio. Tako da insan treba znači da se trudi. Znači kad abdestida ne odreće puno vodu, da to ne bude, da šitljam, lazom ju, da lagano, pa gore, pa dole, a voda dole, ide. 5 litara već je isteklo, a on tek nos jednom ispru. Znači da ne bude od ljudi. Še je ovdje navodio i predaje, i neke vjerodostojne, i neke daif, spominjujući da su daif, svakako. E, kaži na kraju, zaključujemo ovo pitanje. Zaključujemo ovo pitanje riječima Ibn Muzira. Svi učenjaci koji koje poznajem složni su da je, za, da je za uzimanje abnista dovoljan jedan mud vode, a za kupanje četiri. tim što nije obaveza ograničiti se to E, eh, ovo je znači uvijek sredina u islamu. Ovo je dovoljno. Ali ako neko ne može, znači, ali je bitno da čovjek samo se skoncentriše da ne rasipa vodu. Ovdje nakon toga ših je, spominje pitanje koji sam ja već obradio, a to je pomijeranje prstena, znači ako je prstin tjesan, obaveza ga je pomjeriti da bi voda došla do tijela. Znači pogledajte, ako je prsten obaveza pomjeriti, šta mislite koliko deset nalakiranih nokata prekriva više tijela nego prsten? A prsten, kažu ućenjaci, ako je tijesan i stao je na kožu da voda ne dolazi do koži, obaveza ga je malo pomjeriti, oprati prsti vratiti. vratiti. E šta mislite onda kako je obaveza skinuti lak? Nakon toga, znači vidite, počeli smo abdes na način da smo oprali ruke, Svakako reći na početku bismillah, oprali ruke, isprali usta, nos, oprali lice, oprali šake, od, znači ruke od vrha prstju do iza lakata, potrali glavu, potrali uši, oprali noge. Šta nam sa dolazi? Imali smo na početku bismillah, na kraju imamo dovu. Sad ćete vidjeti veliku vrijednost za učenje dovi dječacine vrtice i sad ćete vidjeti znateve u dovu na pamet. Da vidimo šta kaže. dova nakon uzimanja abdesta od omera se prenosi da je poslanik salallahu alaihi ve sellem, rekao, pogod se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže, svjedočim da nema drugog Boga, osim Allahe, da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, sigurno ćemo se otvoriti svih osam ženevskih kapija da uđe na koja želi. Ešedujem la pa, ilahe illallah wa ene Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pazite, ovaj hadij iz danjevi ima jedna velika priča rezana za istraživanje ovog hadijsa. U prvim generacijama, jedan čovjek, kada, kad su još zbirke formirale. Hadis je u muslimu, ali on nije znao da je u muslimu. Pa je čovjek pola islamskog svijeta opišao za ovaj hadis. Iz Iraka, u, u, u Kufu, u Medinu, u Egipat, obhodo je pola islamskog svijeta, jer je god dođe, kaže, ču smo taj hadis, dođe, kaže, nisam ga ja čuo, ču sam ja tamo djedim. Na kraji se vratio koji kaže, volio sam da je ovaj hadis, je odostavim više nemo, kaže je zemlja i cijela, cijela planeta. A hadis su muslim, samo što on u to vrijeme to ne znam. Pogledajte, znači ko abdesti, inače nabdesta samo kaže ešhedun la ilahe illa wallahu ešhedun muhammeden abduhu rasul. El to teško. Biće mu otvorena od smera vrata da uđe na koja hoće. On kaže da je da, samo da ni ovaj hadis i rodzen da po njemu radim, to mi je bilo draže nego celi nego celi dunjalku. Hadise kod imava muslima, on u to vrijeme to nije znao. Šejih Safet je nakon toga <coughs> spomenuo još neke dove, oni koji imadnu vremena da bi završili samo ovo poglavlje, onaj, e, da spomenemo još nekoliko pitanja. E, da se uče posebne dove pri uzimanju abdresa, šta nam kaže Šejih Safet? U šarietskim izvorima nema validnih dokaza koji obavezuju na učenje dova pri uzimanju abdresa. Šejih Islame Belkaim kaže, sve dove koje se uče za vrijeme uzimanja abdresa su apokrifte. Tako nešto nam nije pronosleno od poslanika, salalahu alaikum salam, niti od njegovi ashaba ili tabiina, niti od imama četiri pravne škole. Ovo je katak, vrh. Kada vam neko kaže, nema od poslanika, nema od ashaba, nema od tabiina i nema od imama četiri mezhiva. Alas, što nije bilo vjera za njih, ne treba da bude vjera ni za nas. Nakon toga, jedno e, interesantno pitanje to je, da li se tijelo posušiva nakon abdestva? Čovjek je abdestio. Da li nakon abdista treba da se postupaste? Nije spurno. O sun, neko će poslušiti, neko nić. Ali šta je bliži sunnetu? I jedno i drugo, ako radiš, ti nisi ni griješan. Neko će obceo. Ali šta je bliži sunnetu? Da vidimo šta vam kaže Šisafe. Ebu Bekr, Muaz ibn Džebel, Aisha, Enes i Selman Prenos je da je poslanjik salallahu alaihi veselman poslušivao neke dijelove tijela nakon abdista. Hadijski slučnjac se spore oko vjerodostojnosti ovih hadisa. Imam tirmizi, ne ovih. Ibn Qaim, tvrde da nisu autentične predaje koje se navode u ovom pitanju. U jednoj lištavnoj verziji stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve sallam rekao ko se abdisti i potom se presuši, lijepo je postupio, ali je bolje ne presušivati tijelo. Neki islamski učenjaci su smatrali pokuđeni posušivanje tijela nakon abdista, a drugi su ne presušivanje tijela smatrali preći. Dobro, međutim... Međutim, u pravnim izvorima nema jasnog i vjerodostojnog argumenta koji brani posušivanje nakon abdesta. Pa je ovaj postupak ostaje na svojoj osnovi, to jest da je dozvoljen muba dok se s autentičnim argumentima ne potrebni suprotni. To je to, braći moja draga. E, ovo je zadnji pitanje koji ših obrađuje vezano sa abdest. Nakon toga ulazi u poglavlje potiranje po mestama i čarapama i nakon toga, hajde da kažemo, e, inšala lagano se prelazi... E, i u poglavlje namaza. Mi se večeras ovdje zaustavljamo. <coughs> mislim da smo dva sata o, pojašnjavali a, abdes Božih poslanika, ali se ratu je selam, ali mislim da smo naučili mnogo toga. Molim Allah, džavršanu, da nas podući e, ispravnom znanju. Molim Allah, džavršanu, da nas okoristi onim što smo čuli. Molim Allah, džavršanu, da nam bude milosti na suđenju danu. Na kraju, subhani ke Allahomu vebi hamdike. Ešadu in la ilaha ilaha ila ve tubu ilika. <coughs>